Beraz, el lapur dikibuzkoa eta Nafarroko muga pasabide gehienak itxita jarri zen dute Eta, bueno, iparregoa elkarteak egora honekin bukatzeko sinadura bilketa kanpaina bat martsan jarri du Honetaz, hitz egiteko, ba, telefonuaren bestaldean, eneko bide geindugu, keixo eneko, zermuduz? Baina, <hazio> Bueno, aipatzen eh, genuen eh, ba Gipozko eta Gipuzko-Tarragona pasabide geiena gaitzeta daudela, eh pauso eta beobi arteko sobia saterako ba fisikoki ere itzeta daude. Eh bueno, aurretik kontrolak exautu ditugu aduanak, ba garitak, e, bueno, kontrolak, baina muga fisikoki itzita Ez dakit, e, ze horrekari daude, behar da atzera, urte asko atzera egin behar dugu, gogita masaiko gerra burura etortzen zaigu, batzuk aipatzen dutez, e, horrelako e, banaketa hain fisikoa, ba, bueno, ba, Europako gara iridunenak e, burura ekartzen dezkiotela, ez dakit, e, nola ikusten duzu hori. E, bai, nik ez dut e, gogoa ikusi, ez, nik ez dut txekulan ikusi mugaulea itxia e, ta, e, edut, e, analizu, eta jena edut juruetan gauzteko eta postukta hori nik ez dut txekulan mugaulea itxia ikusi, ez da ere e, Europa, Espainia Europako batasunan sartu entzineko fasean, ez da nintzaki dala e, lena gore e, frankismo garaian ere etsen ez hitz egiten ez be dire ninguno shoan, no digo ningún día de año, baina eh de esperar, no voy a decirse a pensar ver eta luzatzen ari dena gainera e, e, bueno, eh bai. Eranco dou, bueno, y ya pasadela, eta bueno, egora honen inguruan Ez dugu sentitu, ez dakite zuek baitarien horrelaiko esten duzuen, baina ez bai da baida sortu denik ba, maila sozial edo politikoan, ez da? Ez da temen aden ikusti dut horiak, eh, tenak etxan eh, edutera behagtu edinen eh, ezkirela etxetik atera, eta ezkarela beraz etxetik atera, ezkarela behagtu, ezkarela eh, behagtu politik dipuzkoara edo alderantziz eh, pasatzera. Baina bon, lanerako lane, lane jaten direnak bai, pasatu zira, kostata nik entzion dudana zen dara bera e, baina pasatzeko baina ezkala behar etxetik ateratzen ezaren bitagtean e, bai, politikoki egin ezrak duko eta guzia baina nugaetxeko geniukan orain hori aldatu da aldatua baina ez da aldatu e, zentzu berean bialdetan e, aldetan, de janea baita, e, guk e, eta euskaldezien baduko teorian egun kilometroko distantzian geoteko baina, baina oren dik euskaldezien eta bereziki eaen, oren dik zorgotzako gebirabildintzak dira atera beren egitik edo beren ondoko egirainan zan behitezke orduan, bueno, nuga horiek E, muga, ez, muga administratiboak, baitik eta e, Neurgi gora da egora jazintuen neurgiek e, ba, Muga hori jartzen mituzteo Ez agotuan, e, kaso guztiekan e, Ondarri ditik e, Irunera bat ez duen daitekeena Edo, jent eritik e, Irunera joan ez daitekeena Jent e, ez daitekeen ere Endaiara, benen, bueno, in, irungo bat ere Zindaiuan endaiara ez eh pasatzen da eh arabera dagoela egituratuta mugimenduen muga edo askatasuna dastiu kilometro baldin badira e, gure kasuan 100 kilometro, bizi besiren batentzak baietik e, ego aldera 1 e, kilometroko aukera hori bestea existitzen ze muga txia delako eta e, e, en realidad ere ez da era estable es posible e, itxasua da golako, eh? Orduan e, mugatzen du gehiago, baina ez dena da e, gure jakuste egitik e, ba, muga hori estrategatik izan behar da eta ez atujinen. Mhm. Será tipo serio cuarto crítica, infine yo ez esbiratsuetik arautzen eta bueno, bogerak erakusten du, no aplikatzen dituen emenmugar ketara eta erakusten du bereziki euskalejiaren existentzia politiko eta instituzional falta modu gordinoan erakusten du. Hhh. Uh Egora honekin amaitzeko e, sinadura bilketa kanpaina bat abiatu duzu. Hizkabetaren aldikozu, hm mm, bueno, ba, e, azaldu zen, izango zen helburu nagusia. Bueno, sinadura biltezte campaña bat que fiskatze, kechu, kecha o xena habi e, dasteko pasaba e, bueno, barakik u beste eskera batzuk ere izan ditena le nagor, un e, afojo bueno, bolsillo eta, eta inguru horietako eta han sapetazuketan jaia ez ez nire micha zaketa baino e, ez da kontuan hartu eta bueno, ana ikusten dut no te salatu de la eh me falta eh, ez dutela. me haría que esto te la y chura buen semana la verdad que viene el menamen. Costo que más que tu eneko eh, zein izango zen bea biderik egokiena, ba eh, Eskaira honekin batek iteko, ez eh? dakite, eh, guneren bat, edo pixka batean... Bai. bai, eskaera hori eginda change.org guret gunean Eta, bueno, zabaltzen ari da leutu da WhatsApp ez Facebook ez edo zabaltzen ari agendea e, leutu hori eta hortik bueno, ezartzea da egisena. Ba, Zongi, maztakit e, zerbaik zer ego gehitzeko duzun? Eh, nire, ezpena gatu nahiko nukena da, e, egoera e, osas, osagaji arazolahi urgen e, aitzakian, bueno, eta, zartuzu den bildug hori ez e, kutsatzeko ahesku eren bildug hori genaitzakien edo zin neurri hon e, e, eta pizta gogo eta gogo eta hori e, egin gabe ez e, eta piztunan neurriak hartu garbidela e, garbidea edo zen gauza egiten ahal e, bainan e, bon, e, e, e, ez zagungal ere e, ikuspegi kritiko hori ez e... gogo eta horrekin gelditzen gara, eneko uh -huh. eskermila gurean izatagatik mi esker bai, idusetaz